Тарас Шевченко «Мені однаково» «Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісенько мені. В неволі виріс між чужими, і неуплаканий своїми, в неволі плачучи умру». І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові «Молись, молися, сину, за в країну його замучили колись». Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.